Bai, egunon, eta ondarribian ez dute, eh? gehiago itxaron nahi izan, eta urte astapenuntatik untatik asibira herritarrak mobilizatu nahi an. Niskuntz oituretan eragiteko asmoz, bizi eta Belarri diren zediren herritarrak alimatu nahi izan bituzte, Euskara gehiago erabildezaten kalean. Izan ere, azken inkesta, soziolinguistikoek herrian diote, herritaren euneko irurogeitik gora. Euskal izanik ere, kaleko hartu emanen euneko geita laua baino, ez dela Euskaraz ematen. Txomin zagartzazu ondarribiko alkatea da. Eta minen bai irudikatzen dola denok dugun, ilusioa, gogua, ba azken finean gure hizkuntza elkarrekin erabiltzeko. Ta hizkuntza hitz egiten ari garela, ban noski era buruz ari gera. eta elkarrekin hitz hori Horize nahi dugu gure buruari ondarbitarrak atia, joino ba, nahi dugu euskaraz hitz egin, euskaraz entzun eta batez ere euskaraz, izketan atzegin hartu behar dugula, azken finean horixe da, meruztes, transmititxu berko genuken gauzarik ederrena. Joanden astean, herriko elkartea gintari eta eragiletako hogeita amar bat ordezkari bilduziren ekimenari babesa emateko xedez eta gazteen artean indar bat egin beharra dagoela nabarmendu zuten erabilera berezikia pala baita gazteen artean, euneko laurogeita mabosta Euskalduna izanaren. Ederalitate hori iradultzeko bide gurutze historiko batean aurkitzen garela diote, Euskaraldia ekimenaren eramaie korren berrieman eta egoera astertzeko hitzaldi itzaldibatere antolatu dute gurtar jaren hogeita bostuntan kike amonari eskutik berak esplikatu digu zein den hitzaldi horren helburua. Batetik izango da aiera zea zergatik esaten dugun bidegurutzen gaudela. Euskeraren gaur egungo egoeraren inguruko nere ikuspegi hamango dut. Bestalde gaur egun bizi dugun unearen garrantziare baiz neuurria handi batean e, aukerak digulako e, normalizazio bidean urrats sendouak emateko, baina aukera hau galtzen bali badugu, Etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian e, jende askok edo gehientsuenek euskeras bazek etela baina ez padute egiten, ba horrek jar gaitzake kontrako norabiden, etori da e, Irlandako Gaelikoaren e, norabiden. Ez ordun, ni gustatu asko jokatzen dugula ba urrengo urteetan. Gogan hartu beraz, hitzaldia urtarrilaren 25ean arratsaldeko 6etan dela hondarribiko itsas etzeko mean.